Гоночний автомобіль Гоночний автомобіль – машина створена спеціально для автомобільних змагань, перегонів, а також для встановлення рекордів швидкості. Гоночні автомобілі мають велику потужність двигуна, невелику вагу і можуть за короткий час досягати швидкості 300 км на годину і більше. Ця машина здатна вправно проходити віражі.